86. Legea renunțării Nu știți niciodată prețul și condițiile finale până în momentul în care vă ridicați de pe scaun și părăsiți sala de negocieri. Când locuiam în Mexic, aveam obiceiul de a cumpăra diverse lucruri din piețe și bazaruri. Am descoperit că poți să te tocmești mult timp. Însă nu știi niciodată cât de jos este dispus vânzătorul să coboare prețul până în momentul în care dai din numeri, îi mulțumești pentru timpul acordat și pleci. Primul corolar al legii renunțării este Puterea este de partea celui care poate renunța la tranzacție fără să clipească. Atunci când renunțați la tranzacție și părăsiți sala de negocieri, fiți întotdeauna plăcut, calm și politicos mulțumiți celelalte persoane pentru timpul și atenția acordate. Lăsați ușa deschisă în așa fel încât să puteți începe din nou negocierile fără ca imaginea dumneavoastră să aibă de suferit. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Renunțarea la o negociere ieșind din sală nu este decât un alt mod de a negocia. Unii dintre cei mai buni negociatori sunt adepții ideii de a te ridica în picioare și de a părăsi sala de negocieri. O tactică populară în negocieri este ca unul sau mai mulți jucători cheie să se ridice în picioare nervoși, să iasă din încăpere și să jure că nu se vor întoarce niciodată. Partea care rămâne va fi prietenoasă și conciliantă, ca și cum s-ar afla într-adevăr de partea celorlalți. O altă versiune a acestei tactici se numește Tipul de treabă, tipul rău În acest caz există doi negociatori, unul dintre ei fiind foarte dur și sever, în timp ce celălalt este prietenos și conciliant. Unul nu este deloc rezonabil, în timp ce tipul de treabă încearcă să facă pace, oferindu-se să facă o minoră concesie pentru a-l împăca pe tipul rău. Totul face parte din joc, iar tot ceea ce trebuie să faceți este să fiți conștient de acest lucru în cazul în care cineva încearcă vreodată să aplice această tactică cu dumneavoastră. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Înainte de a începe o negociere, fiți pregătiți să vă ridicați și să ieșiți din sală. Asigurați-vă că fiecare persoană din echipa dumneavoastră știe când trebuie să facă acest lucru. La momentul potrivit, vă ridicați și vă îndreptați către ușă. Acest lucru va deconcerta și dezorienta cealaltă parte. 2. Fiți pregătiți să renunțați la o negociere de îndată ce primiți o ofertă sau o condiție inacceptabilă. Închideți-vă servieta, mulțumiți celeilalte persoane pentru timpul acordat și îndreptați-vă către ușă. Cu cât veți face mai bine acest lucru, cu atât veți încheia tranzacții mai bune.